«Сімнадцять каменів уперед». Ще давно, коли Себастян вишколював доньку по військовому, така вправа. Перейти ріку по камінні, не зупиняючись ні на мить, стаючи і стрибаючи з каменя на камінь, подивившись з берега на шлях лише три секунди. Спробували знов, коли друга Анна була вагітна. Вона побачила і розрахувала сімнадцять кроків наперед. «Розуміння – справа того, хто має розуміти». Це є фрагментом багаторічної дискусії між Себастьяном і непростими. Вони вважають, що проблеми розуміння має вирішувати той, хто дає зрозуміти. Себастьян навпаки, бо йдеться про априорну неможливість ідентичного розуміння. Своєю точкою зору він дотримується і на практиці. Завжди оповідає так, як хоче, щоправда, вичерпно відповідаючи на виниклі запитання. Каже, що волій риторику ощадну, а не надмірну, значень більше, ніж слів, а не навпаки. Епос родинних місць. Себастьян вслід за Франциском вважає, що основою кожного приватного епосу є перелік уявлень про місця, в яких відбувалася родинна історія. Така собі сімейна географія рослин. У випадку останньої Анни головними вузлами епосу мусять бути Мокра, Ялівець, Чорногора, Станиславів, Прага, Африка, Львів, Трієст, Боржава, Шаріш, Болихів, Петрос, Чорна Тиса